Hatiku merayu rindu kasihku padamu shadow munajat hamba padamu mengharap kasih sayangmu Hatiku merayu rindu kasihku padamu shadow munajat hamba padamu mengharap kasih sayangmu Carilah ilmu mengenal Allah Tanamkan takut neraka Allah Sembaikan harap syurga Allah Carilah keredaan Allah Rinduku ya Rasulullah Padamu ya Allah, walau tak pernah bersuara cintaku tetap membara. Rinduku ya Rasul padamu ya Habib Allah. Engkaulah buah hatiku, engkaulah kekasih Allah. Alangkah indah peribadimu. Tidak tergambar mulia akhlakmu Engkau lah Rasul pilihan Allah Bahawa rahmat seluruh alam My heart is loving you My heart is just for you Knowing you Allah I will try to get close to you My heart is loving you. My heart is just for you. Knowing you, Allah, oh, oh, I will try to get close to you. Let us find the way to know our God. Feel the touches of hellfire. Think of pleasures of paradise. Find the way to get Allah's love Hatiku merayu rindu Kasihku padamu syadu Bertemu Allah yang esa menjadi Hidaman kandung Hatiku merayu rindu Kasihku padamu syadu Bertemu Allah yang esa menjawab.